Comencem setmana i no precisament amb notícies gaire bones per als nostres barris. Ahir es va donar a la Meridiana una notícia força tràgica i es que de només 10 anys va morir atropellat per un Nissan Almera cap allà a tres quarts de vuit del vespre. El sinistre va ser tan violent que el cotxe es va emportar per davant també dos semàfors i dos carrils van haver de ser tallats al trànsit mentre s'intentava salvar la vida del petit i refer la família que l'acompanyava. Una notícia molt tràgica de la qual us en parlarem avui, que es va donar al barri de Naves. En un altre sentit, aquest cap de setmana hi ha hagut dues concentracions de gent de Sant Andreu que va sortir al carrer per mostrar el rebuig a dues causes de les que en aquestes darreres setmanes us hem parlat abastament. Per una banda, parlem del tema de les drogues, un fet que ja és característic del barri de la Trinitat Vella. Els veïns van desplaçar-se fins a la plaça de Sant Jaume davant de l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i que el nostre barri no es conegui només únicament per aquest fet com és ara, i és que, a excepció nostra, la resta de mitjans de comunicació quan parlen de la Trinitat Vella sembla que darrerament només existeix el tema de la droga. De com va anar la concentració d'ahir en parlarem amb en Lluís Quero, president de l'Associació de Veïns del nostre barri. També us parlarem de la concentració que va haver dissabte a Sant Andreu arran del reclam dels veïns perquè hi hagi més places escolars i que finalment es trobi una solució i s'acabin construint els edificis de les escoles que ara mateix es troben en barracons. Ens en parlarà en Carles Mercader, president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud. Com veieu, molts temes per començar la setmana i cadascun amb el malestar dels veïns implicats. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, Això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya en Jordi García.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 Doncs la notícia amb la qual encapçalaven el programa d'avui és que un nen mor en un atropellament múltiple enmig de la Meridiana a l'alçada del barri de Naves. Un brutal atropellament múltiple a la Meridiana va acabar a la nit amb la vida d'un nen de 10 anys i va causar ferides algunes de gravetat a tres persones més de la mateixa família. Van tenir la mala sort d'haver arribat només a la mitjana del vial quan el conductor d'un Nissan Almera Vermell va perdre el control del vehicle per causes que a la nit es desconeixien i va atropellar les quatre persones, de nacionalitat russa. Tant el pilot com la dona que l'acompanyava van donar negatiu en el control d'alcoholèmia i drogues. Doncs els fets van tenir lloc poc abans de les 8 del vespre. Com hem dit, les víctimes no havien tingut temps de travessar a Sant Serra la Meridiana i se situaven a l'illa central, és a dir, a la vorera, a l'espera de cobrir el segon tram a l'alçada del carrer d'Esbronceda. El cotxe, que conduïa en direcció d'entrada a Barcelona, un home de 60 anys, va envair la mitjana, segons va informar la Guàrdia Urbana, i va embestir dues dones de 30 i 55 anys i dos nens de 10 i 4. El més petit va ser l'únic que només va patir ferides lleus, mentre que el gran se'n va emportar la pitjor part. El personal sanitari va intentar, durant una hora, reanimar el menor, les ferides de la, del qual eren tan greus que no se li va poder salvar la vida. Les dues dones també van patir forts impactes, tot i que la més greu era la de més edat, amb fractures a la cara. Tots els ferits van ser conduïts a l'Hospital de Sant Pau de Déu. Molt bé, i ara parlem de l'altra notícia de la qual encapçalàvem el programa d'avui, i és que veïns i veïnes de la Trinitat Vella tornen a demanar carrers sense drogues. Entre 200 i 300 veïns i veïnes de la Trinitat Vella van a manifestar-se ahir diumenge pel centre de la ciutat. Reclamen que es posi fi al tràfic de droga que, diuen, encara persisteix al barri. Percedits pel so dels timbals, els manifestants van, han desplegat un autèntic pícnic davant de l'Ajuntament. Entre pans, coca pastissera i jocs de, de tota mena, aquesta és la imatge que volen pel carrer de la Trinitat Vella poden estar-se al carrer sense trobar-hi xeringues. Poder estar al carrer sense trobar xeringues, perdó. I demanen a l'Ajuntament que continue treballant-hi com ho està fent. I parlem dels pares i alumnes de Sant Andreu que van celebrar una batucada i una xocolatada per reclamar més places escolars al barri. Ha sort l'allat matí de dissabte a Sant Andreu. La cua, per aconseguir un got de xocolata feta, que tot i el sol ve de gust, gairebé envolta la plaça de Can Fabra animada pels timbalers de Sant Andreu. Diverses mares aprofiten la llarga fila per recollir firmes i repartir adhesius amb un missatge clar. A Sant Andreu, escoles per a tothom. I és que el motiu de la trobada no és cap altra que reivindicar per anèssima vegada la creació de places escolars en un barri que els últims anys ha incrementat molt la població i que s'ha quedat curt pel que fa a equipaments educatius. Hem de parlar també de les aturades parcials a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i el 010. El Sindicat Comissions Obreres ha convocat per avui, dilluns, aturades parcials a l'empresa Qualitel, que gestiona els serveis 010 d'informació i l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona. Les interrupcions i aturades del servei tindran lloc en tres franges horàries, de 6 a 8 del matí, d'11 del matí a 1 a la tarda, i de 5 a 7 de la tarda, i es faran conjuntament els dos centres de treball que té Qualitel, al carrer Marquès de Sant Manat i a la plaça de Sant Miquel de Barcelona. I parlem, novament, dels consells veïnals del districte de Sant Andreu. Durant aquest mes de desembre, tots els consells veïnals del districte Baró de Viver, Bon Pastor, Congrés Indians, Navas, Sagrera, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella celebraran reunions participatives. El Consell Veïnal és un espai semestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer el seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. Al teu barri. Les sessions són obertes a tothom. Consell de Barri del Bon Pastor avui a les set de la nit al Centre Cívic del Bon Pastor, la Plaça Robert Gerard 34. Molt bé, ja disposem de les dades de participació de la passada Festa Major de Sant Andreu. Al Cercavilam, mil espectadors, els concerts de l'embalat i el Festival de Músiques al Balcó han estat els actes més multitudinaris en el context d'una festa que s'ha desenvolupat amb un alt grau de civisme. Segons la regidora del districte, Gemma Montbrú, el balanç d'aquesta festa, que és la festa major d'hivern de la ciutat, no pot ser més que considerat d'èxit per l'altíssima participació ciutadana i els baixos índexs d'incidències registrats en el seu decurs. La Festa Major de Sant Andreu és un exemple del que és realment Barcelona. Doncs aquestes són les paraules de la regidora del districte Gemma Montbrú. Hem de dir que la setmana que ve a la regidora del districte, la Gemma Montbrú, serà aquí als nostres estudis per tal de fer un balanç de com ha anat aquesta Festa Major i tots els diferents esdeveniments i actes que s'han realitzat durant, durant aquest any 2010. També hem de comentar-vos, i ja per acabar, que eh, patrulles mixtes d'Urbans i Mossos reforçaran la seguretat durant aquest Nadal. Vuit patrulles mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra patrullaran conjuntament per reforçar la seguretat en els grans eixos comercials de Sant Andreu durant aquesta campanya de Nadal. El patrullatge mixt entre els dos cossos policials, inèdit fins ara a Sant Andreu, és la principal novetat del tradicional pla de seguretat, dissenyat per l'Ajuntament i Interior per prevenir i reduir els fets delictius a la ciutat entre els mesos nadalencs de desembre i de gener, en els quals la gran afluència de ciutadans als carrers facilita el repunt dels petits robatoris. La crisi, a més, encara podria fer augmentar els furs d'aquest any. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè a continuació parlarem amb el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero. Això serà de uns moments. Fins ara. Mai no és prou tard, tard. tard, tard per molt que arribi, Tartar, tartar. Sempre hi haurà una esperança sota el cel. Un temps d'arribar i un temps per partir. Un per semblar de combats i temps per la mort, temps per la paz Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us dèiem, en començar el nostre programa, entre 200 i 300 veïns i veïnes de la Trinitat Vella van manifestar-se ahir diumenge pel centre de la ciutat reclamant que es posi fi al tràfic de droga que diuen encara persisteix al barri. Doncs per parlar-ne tenim el president de l'associació de veïns de la Trinitat Vella, en Lluís Quero. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, com van anar ahir aquesta, aquesta concentració? Bueno, en principi et faré una petita comparació uh -huh. perquè la gent se faci una idea. Uh -huh. eh, el que hagi vist la pel·lícula 300, uh -huh. això, això semblava eh, semblava nosaltres, eh? Uh -huh. Orgullosos, eh, decidits i, i lluitadors, eh? Uh -huh. Bueno, va ser... Sí. Potser érem, érem una mica més de, de 300, eh? Uh -huh. Perquè 300 ja van sortir quasi bé del barri, uh -huh. i allà no es van trobar molta gent que havia anat per altres mèdits cap a la plaça. Uh -huh. Doncs, no ens van, no van juntar a la plaça de la Unitat Vella, sí. van anar cap al metro, uh -huh. eh, van baixar a plaça Catalunya, i des de plaça Catalunya, doncs amb tambors eh, van baixar eh, caminant cap a, a Passa Sant Jaume. Uh -huh. Llavors, tot el regu regut va ser fantàstic perquè nosaltres, com et dic, érem prop de, 600, de, de 300 uh -huh. eh, amb pancartes, no amb pancartes eh, sinó amb, amb cartelletes que portem a la mà uh -huh. i amb els tambors i, i n'hi havia molta gent a Barcelona i se nos, se nos anaven obrint pas a, a, a, quan passaven nosaltres i va uh -huh. ser una cosa molt emocionant. Se no va fer moltes fotos, la gent se va interessar. El fet de que, com tu saps, sí. eh, estes lluitant contra la droga i contra el tràfic fa que tothom, d'una manera o una altra recolci eh, aquesta reivindicació eh, va ser molt emocionarat. I després, quan van arribar a la plaça Sant Jaume, l'entrada va ser apote apoteòsica perquè sortien d'aquest carreró petit i entraven a la plaça Sant Jaume i hi havia molta gent, molta gent allà molta gent que estava mirant el pessebre que estava allà posat, ni hi havia gent que estava ballant, que estaven ballant i van arribar a nosaltres a els tambors, amb uh els -huh. i, i els pamfletos aquest que portaven penjats, i va ser molt emocionant. Van tomar la, la, la plaça de Sant Jaume sense incordiar a ningú uh -huh. i van començar a fer lloc. Bé, bueno, bueno, primer van començar perquè el fort de la Trinitat, al qual li hem d'agrair el seu detall, ens sí. va regalar unes coques uh -huh. ja tallades i un, una barra de pa d'un metre i pico, val? I ho van, van tallar tots a trossets uh -huh. i ho van, repartir, ho van repartir entre tots els que hi érem, eh? Uh -huh. Això va ser molt emocionant, també. I després van començar a fer tota mena de llocs. La comba, la xerranca, eh, carreres de sac, uh -huh. eh, a l'aro... Uh -huh. O sigui, van fer el, el mocador, eh? Sí, uh -huh. Va ser molt divertit i inclús va haver molta gent que se va ajuntar a nosaltres perquè pensaven que era una activitat de Barcelona. Uh -huh. que, que, perquè era tan divertit. Tot era... Sí. A que nosaltres teníem les cartellets i reivindicaven, doncs està clar, nosaltres, la nostra, la nostra, el nostre objectiu era fer una, una reivindicació lúdica. Eh? Uh -huh. O sigui, passar-nos bé, però al mateix temps, reivindicar el problema que tenim amb el barri. Uh -huh. Va ser, perquè... La, la, gent, la gent del carrer que us veia que us deia? la gent del carrer, tota molt animada no s'animaven uh -huh. no tothom, eh? o sigui, veies amb les cares de la gent però clar, al principi la gent no sap sóc, què, què és aquesta gent no? uh -huh. un grup de gent tan, tan numerós uh -huh. per al mig de, de, de la porta de l'Àngel o en plena en plaça Sant Jaume què fan? Uh -huh. I quan llegien el cartell eh, tots es, es oblidaven notaves que en la mirada et que sí, que molt bé, que ells, ells estaven d'acord, que feien bé, no? Crec que eh, va ser molt gratificant per nosaltres perquè la sensació que vam rebre del ciutadà és que eh, està al costat de nosaltres, totalment. Eh? O sigui, la gent no es solidaritzava amb el que dèieu? Sí, sí, sí, totalment. A més a sí. més, a veure, Jordi, ho vam fer tot de, de, de tal manera uh -huh. tan cívica sí. i, i, i, i tan ben feta Uh -huh. que eh, no podíem tindre cap mena de gent en contra si no eren eh, gent que viu d'això, del tràfic de drogues uh -huh. o de les drogues, eh? Uh -huh. Llavors, la, el que va ser la plaça Sant Jaume va ser tota una festa. Sí, sí, va ser... O sigui, aquesta era la idea. Uh -huh. Ja l'havíem decidit que sigués una festa. Ho, ho vam fer en diumenge pensant que eh, vindria molta gent i, a part, perquè si volíem festa, un dia de festa... I van fer això, van fer un diumenge de festa, va coincidir, a més a més, que el dia va ser meravellós, eh? uh -huh. van dir-ne la sort que el temps va estar també al nostre costat, uh -huh. i, i ho, sí. van passar, ho van passar, sincerament, uh -huh. bé. bé Va ser divertit, agradable, simpàtic, eh, emocionant, va haver-hi tota, tota mena de, de, de, de, de, de situacions, eh? Uh -huh. Totes agradables, eh? I el, els regidors de l'Ajuntament, algun es va costar o... No, no, no, no. A veure, tampoc era, tampoc era, tampoc era l'objectiu nostre. Sabem ben bé eh, que tant l'Ajuntament com la Generalitat estan al cas de la nostra lluita. Uh -huh. El fet de que nosaltres decidessin anar allà no era per dir-li a ells, eh, feu més de lo que esteu fent. Creiem que estan fent, sincerament, creiem que estan fent. No sé si poden fer més o no, no ho sé, Jordi però què estan fent? I el nostre objectiu era eh, dir-li a la ciutadania de Barcelona de que n'hi ha un barri, que és Trinitat Vella que té una problemàtica i que dona la cara i que lluita contra aquesta problemàtica Perquè eh? a vegades el Trinitat Vella és com un barri allunyat de la ciutat i llavors s'ha de fer alguna reclamació perquè la també tinguin en compte Sí Sí. A veure, nosaltres ja dèiem, eh? Som mm. un barri de Barcelona, eh? Mm -hmm. Som part de Barcelona, volem ser tractats com qualsevol part de Barcelona. No volem ser ni més ni menys, eh? Mm. Tu ja sap que el nostre barri eh, és el que és sí. i, i té els problemes que té, però el que, que sí que està clar és que pocs barris mm -hmm. eh, són tan juitadors i tan solidaris com són nosaltres. I ha llavors, eh, escolta, això ho, de saber, ho ha de desapigue tothom, perquè moltes vegades quan surt del nostre barri dius d'on és? De Trinitat Vella. Ah, la càrcel. Eh, ah. ah, el Nus. Ah. O sigui, la gent no té, té conceptuat per unes coses que, si bé són part del nostre barri, sí. eh, dintre del nostre barri n'hi ha un trenyà que és meravellós, de, ah. de, de, de vianà, o sigui, de veïns que, que, que són eh, lluitadors, ah. eh, solidaris, eh, decidits, no se conformen en res... I, i a més a més un bon barri i això uh -huh. és el que, que nosaltres eh, reclamem i demanem uh -huh. que la gent comenci a veure Trinitat Vella com un bon barri com un bon barri que té problemes però que lluita i sap llu lluitar amb els seus problemes uh -huh. i que ens hem de sentir orgullosos de, de pertanyar a la Trinitat Vella no? sense cap mena de dubte uh -huh. i et diré més, ahir, ahir tota la gent que va, se va bastant nosaltres eh, el comentari general és uh -huh. que se sentien més orgullosos que mai uh -huh. de ser de Trinitat Vella. Perquè era, era, va ser una situació tan, tan, tan especial, de veritat, eh? és que el que, el que no, no ha, pogut, ha tingut la mala sort uh -huh. de no poder viure el que vam viure nosaltres ahir, eh? realment s'ha perdut una part de la història de, de, de, del nostre barri, que això quedarà per la història, eh? T'ho garanteixo, això quedarà per la història. I esperem que també quedi per la història el que són les drogadictes i la drogadicció. Això, això és la lluita que no pensem, no pensem deixar i mm. que la mantindrem hasta acabar amb la, la problemàtica que tenim. Eh, volem un barri sense drogues, volem un barri sense traficant i costi el que costi, eh, nosaltres eh, farem el que sigui per, per aconseguir-lo. Molt bé. Doncs aquí, aquí queden les paraules del, dels veïns de la Trinitat Vella que esperem doncs, continuar lluitant fins que finalment doncs, la droga desaparegui. No? Que això costarà una mica però que tenint veïns com els que tenim aquí a la Trinitat Vella, doncs segurament que és aquest el repte que hem d'aconseguir. Sí, sí. D'acord. Doncs en uh, Jues president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i demà tindrem aquí en, uh, els estudis, oi? Molt bé. Vinga. Vinga. I demà. Adéu, adéu. Doncs sí, demà el programa va de barris. Hem de dir que a partir de les 5 de la tarda contarem amb la presència d'en Lluís Queiro, president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, perquè, a part del tema de les drogues, doncs, tenim altres temes oberts en el nostre barri, com són, per exemple, el nou CAP, el nou centre de salut que s'ha de fer, la nova biblioteca i el carril Busbau, que són els principals temes que en aquests moments està afectant el, nostre, el, el barri de la Trinitat Vella i del qual doncs, demà segurament les nostres companyes del programa de en parlaran abastament d'aquest tema. Molt bé, doncs nosaltres ara continuem amb d'altres informacions com per exemple el que pares d'alumnes de Sant Andreu Uh, celeb van celebrar dissabte una batucada i una xocolatada per reclamar més places escolars al barri. Doncs va ser una assolellat matí de dissabte, la cua per aconseguir un got de xocolata desfeta, que tot i el sol ve de gust, gairebé envolta la plaça de, de Can Fabra, animada pels timbalers de Sant Andreu. Diverses mares van aprofitar la llarga fila per recollir firmes i repartir adhesius amb un missatge clar a Sant Andreu, escoles per tothom, i és que el motiu de la trobada no és cap altra que reivindicar per enésima vegada la creació de places escolars en un barri que els últims anys han que els últims anys ha incrementat molt la població i que s'ha quedat curt pel que fa equipaments educatius. Doncs aquest tema en parlarem d'aquí una estona amb Carles Mercader, que és el portaveu de la Comissió pel Dret a l'Escola Pública del barri de Sant Andreu i que pertany també, com hem dit, a començar el nostre programa a l'Associació de Baïts de Sant Andreu-Sull. Serà d'aquí una estona. Ara el que farem serà una petita pausa per tornar ara mateix amb aquestes i d'altres notícies. Mm -hmm. què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Doncs ja tornem aquí novament per parlar-vos d'un altre tema en qüestió, i és que pares i alumnes de Sant Andreu van celebrar dissabte una batucada i una xocolatada per reclamar <fut> més places escolars al barri de Sant Andreu. Doncs per parlar-ne, tenim a l'altra banda del fil telefònic el portaveu de la Comissió pel Dret a l'Escola Pública del barri de Sant Andreu i membre també de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Sud. Ell és Carles Mercader. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns com va anar aquesta concentració de dissabte. Mm, bé, eh, va haver força gent. Uh -huh. eh, bé, bueno, amb, amb un ambient una mica, una mica festiu, doncs pues, bueno, hem estat allà reivindicant i recordant els problemes que, que hi ha. Quin és el motiu pel qual eh, en donen per no crear més escoles? Digue'm, uh, ja. sí. uh, el, el primer problema que hi ha jo diria que és el dels diners, no? Uh -huh. Això no és que ho hagin dit obertament, sí. però L'any passat eh, van reconèixer que, que s havia de crear una, una escola, uh -huh. el que que la van crear doncs on no, no l'havien de crear, no? O sigui, que va ser al, al barri del Congrés. Uh -huh. uh, bueno, un dels problemes que n'hi ha evidentment és, és l'espai. Uh -huh. Que, bueno, si, si no s'havia vist el, els espais per, per fer els equipaments, doncs evidentment ara no... Ah, no hi ha diners perquè hi ha crisi, abans no hi havia crisi, Uh. i tampoc hi ha espais. Llavors, eh, evidentment, és un tema de diners. És un tema econòmic, per tant. Sí, sí, i, i, i de voluntat, no? O sigui... uh -huh. Uh -huh. Uh, també a, dissabte es va repartir un adhesiu que deia a Sant Andreu escoles per tothom. Sí. sí. El, el motiu de la, de la trobada de dissabte? El motiu de, de la trobada, doncs, és que d'aquí a quatre dies començaran les, les jornades de portes d'abagades a, a les escoles uh -huh. uh, i la prescripció que serà dos a tot febrer uh -huh. i si sí, l'any passat eh, van faltar 123 places uh, de, de prescripció eh, per sempre uh -huh. uh, no s'ha creat res de nou doncs aquest any tornarem a estar, a estar les mateixes i uh -huh. Llavors està molt bé fer les festes de Sant Andreu i totes aquestes coses, però també cal recordar okay. qüestions d'equipaments, no? Clar, és que eh, el tema és que en aquests moments s'estan creant molts pisos i, eh, evidentment, doncs, aquests pisos porten un, un, uns nens que han de tindre les, la seva escola, no? Està clar, o sigui, des, des de Sant Andreu és... Eh és un amb Sant Martí on més s'ha construït de, de Barcelona, o sigui, tot i que la ciutat de Barcelona, la natalitat, eh, estigui baixant, a Sant Andreu no és així. Uh -huh. a llavors, eh, bueno, sí. passa, el que passa, hi ha molts pisos que ja estan ocupats ja fa, ja fa uns anys, evidentment, eh, pues, passen uns anys i neixen uns crios, i aquests crios necessiten pues, unes escoles i, i uns metges, i... Uh -huh els equipaments s'han de tenir uns serveis. Clar. Perquè ara en aquests moments eh, comptem amb l'escola de congrés indians, però eh, què passarà amb les escoles de Can Fabra i la Maquinista, per exemple? No? Clar, l'escola de, de Fabra, diguem-ne, ha pogut estar més, més encarrilada, perquè uh -huh. ara es farà el projecte i, i tal, no? Uh -huh. L'administració, han dit, eh, que doncs, l'escola estaria a parar el 2012-2013, no? Sí. Eh, l'escola de, de la maquinista, uh -huh. el problema és, és bastant més, més seriós perquè eh, no té possibilitats de creixer. O sigui, uh -huh. aquest eh, proper curs podrà eh, rebre nanos i nanes, uh -huh. però després ja no té més espai, perquè l'espai que hi ha al darrere sí. és d'una empresa privada, que és la propietària de la maquinista. Uh -huh. uh, en el seu dia, vull que aquella escola hi ha els terrenys que estan més cap al pont de, del carrer Palomar. Uh -huh. uh, aquest terreny està molt litig al, al ciprem, uh -huh. però és que, a més a més, eh, aquell terreny queda completament lluny de... el que els habitatges, no? Uh -huh. Llavors, la cosa, doncs, està, està complicada. Per tant, estem parlant de, de que s'han realitzat millores, però a eh, l'any passat van faltar 123 places, no? Apartments? Sí, aviam, l'any passat... Eh, aviam, mm. 123 eh, són les dades que, que surten de les preinscripcions. Sí. Llavors, a partir d'aquí es mm. van haver de crear 3 bolets, eh? mm. un va ser a l'escola de Can Fabra, quan l'any anterior ja s'havia fet un bolet també, un altre a les Selecianes, mm -hmm. i l'altre al les iglèsies. Uh -huh. Això tenim 75. Sí. Uh, després es van fer un mes de rati a diferents escoles. Uh -huh. Va haver gent que es va buscar la vida i va, va buscar les escoles fora. Uh -huh. I, uh -huh. I, bueno, no hi ha res de nou. Uh -huh. O sigui que... Què és el que l'Ajuntament us diu a vosaltres? Ara, aquest any, encara encara, encara no... Directament no n'hem no no parlat amb els responsables d'aquest tema, mm -hmm. però sempre el que hem sentit és que, aviam, eh, l'any passat eh, hem estat parlant i que no hi hauria cap problema. M'ha venit, fins i tot, el, el Manuel Glasco que és el gerent del consorci, sí. i no hi hauria cap problema. I mm -hmm. després falten 123 places. Mm -hmm. Mm -hmm. Després tampoc pots mirar les, les dades de de naixement a les... a la no. web de l'Ajuntament, la estadística i tal, perquè després no caça. Uh -huh. O sigui, les dades que hi pots trobar no caçen amb la, la realitat. Uh -huh. Llavors, fins que no arribi al moment, el uh que -huh. que, aviam, no és un tema, jo diria, de, tant de l'Ajuntament com com de, la, de la Generalitat, eh? Uh -huh. Nosaltres sempre, aviam, el que sempre té és l'Ajuntament, doncs pues perquè inspeccionessin també a la Generalitat, no? Clar, perquè és l'administració ah, la que queda més a prop. L'Ajuntament el que té és de, de posar l'espai ah. i a partir d'aquí la Generalitat construï els acercaments. És veritat que heu rebut eh, una informació de que el motiu que us donen per no crear escoles és que es tracta dels fills de, de l'album? És que la falta de places és una cosa puntual. Aviam, eh, cada any, o quasi cada any, un dels arguments, un dels no sé si dir com de disculpa, però un argument que s'ha sí, fet servir des de l'administració uh -huh. és que... Eh, que, sí. Sí que o sigui, el que passa és que hi ha hagut un boom, o sigui, els, els fills del baby boom, diguem-ne, doncs han uh -huh. tingut fills i... i tal. Uh -huh. mm, jo diria que no són excuses eh, bastant remunables, no? Perquè quan bueno, els de nèixen s'han al registre Ah. I això, això i coses en plantes sentit, evidentment, eh? Uh -huh. El barri, per tant, en aquests moments només compta amb, amb un sol institut. Sí, o sigui, que, que estigui dintre de, del barri seria molt molt uh -huh. el doctor Pusquiat. D'acord. Al marge de manifestar-vos, doncs, també veu intentar doncs, que fos una, una, una mena de festa, no?, per, per tota la gent que, sí, que hi ha existit. sí. Es va, aviam, es va fer una xocolatada, es va muntar una classe amb nanos, on hi havia diferents tallers, uh -huh. eh? es va fer una batucada, van venir els eren de diferents escoles i ja uh -huh. eh, es vam muntar pues, una mica, així ens vam uh -huh. en no? Uh -huh. Doncs uh, esperem doncs, que això se solucioni el més aviat possible. això. De moment, el, el que sí que tenim és que les escoles Can Fabra i la Maquinista estan sense... Algunes, es, com, com la Maquinista, estan barracons. Sí, i Can, Fabre, Can Fabre, també. Can Fabra també. Uh -huh. Uh -huh. Per tant... És una, una solució provisional, uh -huh. eh, o sigui, es pot... Eh, L'ideal seria, evidentment, que quan fa falta l'escola hi hagués l'edifici però... Bueno, es pot entendre doncs, que es faci l'escola amb, amb barracons, però... Llavors no es pot eternitzar. Uh -huh. Per Però vosaltres quina solució veieu a, a, mig, a mig termini, no? A mig termini? Uh -huh. Doncs que s'inverteixi eh, molt més en, en els temes tant d'educació com de sanitat, el que s'ha fet fins ara, no? Uh -huh. uh, el que també haig de dir és que ho veig, Clar. ho magre, no? uh -huh. Sí, perquè suposo que també depèn del, dels canvis polítics que hi ha hagut, la, eh, depèn de la voluntat eh, inversora, de i, i, mm. ja que, què es vol, vol impartir. Si, si ara venen i diuen que no, que no hi ha diners, i per tant el que s'ha de fer són coses públiques. O sigui, quan vagi el metge tens de pagar, quan vagi a l'escola tens de pagar. I a la gent pues, la, cada cop eh, té més dificultats per, per arribar a final de mes, perquè de la feina els fan fora, eh, doncs, bueno, que és el panorama que hi Clar, les escoles que us queden més a prop diguem-ne que són les privades, no? No, no, les, les privades de... o concertades del mm. de barri de Sant de Déu estan totes preses també, eh? També. O sigui, i, i també en els últims anys se li han anat eh, fent augments de mm -hmm. o sigui, que hi una cosa que és, que és bastant habitual és quan ha passat el període de, de prescripció sí. comencen a aparèixer per, per al barri uh -huh. eh, anuncis d'escoles d'ordres. Escoles, d eh? yeah. Escoles uh -huh. consultades uh -huh. que bueno, tenen un espai i van a buscar qui en diàl·la. És un negoci. Yeah. Per tant, el que no volem és que eh, l'escolarització dels nostres fills es convertessin en un negoci. Evidentment, evidentment. Uh -huh si l'escola té de ser un negoci malament comencem clar. el que sí que s'ha de fer és doncs, fer una planificació de les places i llavors doncs, saber quins nens poden gaudir d'aquesta escolarització i quins pot, potser no clar, o sigui aviam, des del moment que, que es ven ve un pis, o sigui es fa un un bloc i, i s'han fet no bloc sinó, sinó molts o sigui, eh, estadísticament es pot saber quan farà falta una plaça escolar mm. molt bé doncs això ho tindrem en compte i intentarem doncs que la setmana que ve quan ha de venir la regidora del, del districte aquí els nostres estudis doncs eh, fer-li arribar aquesta queixa i aquestes bé, i aquestes opinions molt bé. D'acord, doncs moltíssimes gràcies Carles Mercader, novament, per connectar amb nosaltres i ja saps, doncs, que tens les portes oberts d'aquí a l'emissora per dir la teva opinió i allò que, que creguis més convenient. Gràcies a vosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ara parlem d'una notícia que ens ha arribat a la nostra redacció i que ens parla de les aturades parcials a l'oficina d'atenció i al 010. Gràcies. Sembla ser que el sindicat de comissions obreres ha convocat per avui dilluns aturades parcials a l'empresa Qualitel que gestiona el servei 010 d'informació i l'oficina municipal d'atenció ciutadana, el que és l'AOH de l'Ajuntament de Barcelona. Les interrupcions i aturades del servei tindran lloc en tres franges horàries, tal com us hem dit en començat el nostre programa. I ara, doncs, el que en aquest moment s'està realitzant seria la que correspon a les 11 del matí i fins a la 1 de la tarda, després de l'oral de 5 a 7 de la tarda, i es farà conjuntament als dos centres de treball que té Qualitel al carrer Marquès de Sant Manat, i a la plaça de Sant Miquel de Barcelona. El sindicat reclama un increment de personal, el pagament de temps treballat fora de l'horari, és a dir, de les hores extres que ara no es cobren, i que els dies de lliurança no coincideixin amb festius laborals. A més, els representants dels treballadors es queixen de la falta de cadires en condicions i insten a cobrar els endarreriments endeutats en concepte d'ipasser i que els treballadors de l'OH que facin atenció presencial, que no són teleoperadors del 010, cobrin un plus per fer aquest tipus de feina. Doncs el Sindicat de Comissions Obreres es queixa principalment de l'incompliment dels deures i les lleis que marca la responsabilitat social de l'Ajuntament de Barcelona. En relació amb les lleis de prevenció de riscos laborals i les clàusules socials dels plecs de condicions, dels contractes, segons el comunicat enviat ahir als mitjans de comunicació i de la qual doncs, avui us fem ressò. El sindicat denuncia que s'està incomplint de manera flagrant la llei de prevenció de riscos laborals i que el servei s'està realitzant sense unes mínimes condicions i fins i tot de salut. Doncs tot això és el que ens porta a la crisi econòmica que estem vivint aquests dies, bueno, ja portem uns quants anys amb aquesta crisi econòmica, i eh, esperem doncs que la crisi no afecti els clubs esportius d'aquí de, dels nostres barris de, precisament d'esports en parlarem d'aquí una estona quan fem després d'aquesta petita pausa que ara farem i tenim amb nosaltres ja preparat per oferir-nos aquesta informació a en Pol Gustem serà d'aquí un moment Ei hey, nois! Escolteu! Ja és aquí!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 dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs avui és dilluns i com que dilluns tenim aquí en el nostre programa la informació esportiva que ara mateix ens acosta Paul Gustems. Molt bon dia. Hola Jordi, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que tenim avui com a plat de la secció d'esports? com bé és habitual una derrota de Sant Andreu perquè ja són... Ah. 10 partits fins a guanyar, Jordi. Sí, la veritat és que això és ja una mica tràgic, no?, ja, perquè... Sí, tot, tot i així s'ha de, de dir que va ser a Los Arcos, a Oriola, on era el camp del líder i, per tant, tampoc podem treure moltes conclusions, sobre si ser l'equip estar sortint, sortint de la crisi o no, perquè uh -huh. és un partit que es va perdre ahir, però que uh -huh. també es podia haver perdut la, la temporada passada, perquè és un rival uh -huh. molt fort i que a casa sempre acostuma a treure els 3 punts. Es va perdre per 2 a 1 va arribar un gol a l'últim minut pràcticament de Sant Andreu i hem de comentar que tot i que algunes informacions que venien des d'Orival de deien que el partit de Sant Andreu va ser dolent i va ser una mica del ridícul, no va ser així uh -huh. perquè el que tenim nosaltres és que es va donar la cara i que es va fer un, un, un bon partit mai uh -huh. perdent la cara al partit amb opcions fins i tot, amb una ocasió de mantega d'aconseguir l'empat a un a la, la segona meitat, però finalment no va ser possible, i a sumar doncs la desena jornada sense guanyar Uh, si no contem, el partit de la setmana contra l'Elico Baleares que no pot disputar, serien 11 però bé, no, aquest, aquest no el contem perquè ens juga dimecres, aquest dimecres a partir de les, de les 8 de la tarda Per tant, aquest dimecres a partir de les 8 de la, del vespre tindrem aquí la retransmissió del partit del Sant Andreu allà a, a, a casa a Mallorca, no? Exacte, exacte, el Fede Moniente ja té el viat cap a Mallorca i farem el partit en directe el dimecres hem d'acabar de he parlar la ràdio perquè ens deixin tancar una mica més tard, però oi, uh -huh. no hi haurà cap problema, espero. No, no, no hi haurà cap problema. Eh, suposo que teniu en compte que l'Atlètic Balears és un, és un equip que eh, també està a la franja baixa no?, de la classificació, que no és un dels equips forts, com, el, com va ser ahir a l'Origüela, sinó que l'Atlètic Balears doncs, podria ser assumible. No? Sí, està crec un parell de punts per sota del Sant Andreu, però tot i així hem de, hem, estem observant una constant que es oh. dona en tot el rival de Sant Andreu i és que quan toca enfrontar-se amb el Sant Andreu, la jornada anterior, el conjunt, eh, el conjunt que s'ha tot amb el Sant Andreu guanya el seu partit i per tant arriba al partit amb Sant Andreu al moral. En aquest oh. cas, el, el Dico Baleares va guanyar 0-2 al Camp de l'ontinyent, que és un camp complicat. Arriba en autòric, ja, sí. sí. Com deies, Jordi, estan setgens a la taula. Hem 18 punts, uh -huh. per tant, 4 menys que Sant Andreu estan al llindar de fregant la zona d'ascens. Uh -huh. Perquè fa altres competicions, tenim dades? Sí, quan comencem dient que a tercera divisió hi ha bones notícies perquè va guanyar el Muntanyesa 2-1 Balaguer i es posa sisena a la classificació, a només un punt del play-off d'ascens. En Waterpolo destaquem eh, victòria del Sant Andreu masculí per 7-1 contra l'Atlètic Barceloneta, el femení també va guanyar, 11 a 5 a la, a la piscina del Club Nadació de, de Moscardó. Uh -huh. Tenim també el resultat del Sant Andreu B, que va perdre per 14 a 10 a la, a, contra el Real Canoe. I per últim destaquem també el Sant Andreu Cadet, en Waterpolo, que va guanyar 10 a 8 al Mediterrani. Per últim també en bàsquet. Victòria de les noies del, de l'AE Sant Andreu femení per 58 a 41 sobre la salle comtal A. Són uns 11 a la taula, 9 partits jugats, sis de guanyats i tres de perduts. El que sí que hem de, hem de dir és que eh, teniu vosaltres un DVD eh, sobre la, pro, la promoció de 100 que va fer el Sant Andreu a segona a l'anterior temporada i que la gent que ens està aquí escoltant ara mateix a través d'aquesta mateixa sintonia doncs que poden accedir a aquest DVD i que segurament doncs, des d'aquí, des de la ràdio els hi podrem oferir. Exacte, ens en uns quants a, a, la, a la ràdio potser uh -huh. demà, si, el, el dimarts en el programa poden ser-ne aquí si sí, la gent vol posar a la ràdio però el que farem sobretot és vendre'ls al... El... El diumenge que ve contra l'Ontinyent, partint a partir de a casa com sempre, queigues a les 12, si no s'rà tots estarà en l'hora de tarda, a les 5 de la tarda. Uh -huh. Supos queigues a les 12, per això, estem pels barrodalis de, de, de la fissala, a l'entrada del porta de lateral jove, perquè puguin poguin adquirir-lo. És un DVD del play-off d'Ascens amb imatges, narracions nostres, una entrevista al Nacho i moltes coses. Molt bé, doncs ho tindrem aquí a la nostra emissora perquè hi ha gent doncs, que ens estigui escoltant que vulgui doncs, comprar aquest DVD que de ben segur doncs, serà un bon regal de, de reis per a aquells aficionats a, a, als esports d'aquí de Sant Andreu. Sí, ara, ara que estem baixos de moral, doncs mira, recordar temps i millors sempre, sempre va bé. Doncs sí, la veritat és que val la pena, <laughs> perquè déu nhi la temporada que portam doncs esperem que el partit que, que retransmeteu aquest dimecres aquí a la nostra emissora doncs que almenys es guanyi no? que sigui I un punt, punt d'infecció a la temporada ja. o sigui, partit, si guanyem, guanyem un partit després de moltes setmanes, gairebé més de dos mesos, gairebé ja tres sense guanyar sí. a veure si és contra el Lico Baleares d'acord, molt bé doncs pel gustant moltíssimes gràcies per acostar-nos la informació esportiva avui en el nostre programa i ara doncs eh, moltes gràcies a tu, bon dia. Bon dia. I nosaltres el que fem ara mateix és parlar de l'agenda dels actes que hi ha preparats per avui i per als propers dies. I parlem en primer lloc d'aquesta microexposició de còmic realitzat per Mado Peña a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer Segre número 24 us ofereix cada dia una microexposició del còmic de Mando Penya. Eh, avui, de 10 de la, del matí eh, fins a 9 del vespre, i la entrada és completament gratuïta. Molt bé, i ara ens n'anem cap a la Sagrera. Hi ha un espectacle infantil de teatre, es diu Pam i Panqui i els drets dels infants, al Centre Cívic la Sagrera la Barraca. El Centre Cívic la Sagrera la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix avui de 5 i mitja a 6 i mitja de la tarda l'espectacle infantil de teatre Pam i Panqui i els drets dels infants. Sembla mentida que dues dones oposades siguin amigues. I si constantment s'estan fent la punyeta l'una a l'altra, llavors és del tot increïble. Però en aquest cas és possible. Pam i Panqui venen a explicar una història de pirates que acaben intercanviant màgia, contes, bromes i algunes coses més. Amb tota l'estimació del món i això sí, la complicitat del públic que arriba a ser el tercer discòrdia. El resultat és una hora de riure i complicitat. L'entrada general és dos, dos euros amb trenta, encara que pels menors de 6 anys és gratuïta, hi ha un bonus de 3 per 5 que surt per 6 euros amb 90 i hi ha tres tipus de descompte, el 30% per les famílies nombroses, el 50% en les famílies en situació d'atur i el 70% en les famílies que perceben la PIRMI. I parlem ara del Tió de Nadal, ja que eh, doncs precisament demà hi haurà el taller de Nadal fem el Tió a Can Fabra. El centre cultural Can Fabra del carrer Segre número 24 us oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda el taller de Nadal Fem el Tió. Aquest taller anirà a càrrec de Gina Portillo. Recordeu que cal inscripció prèvia per apuntar-se, però no patiu perquè l'entrada és gratuïta. Sí senyor. I, des... I, I no ens movem de Can Fabra, anem a conèixer l'aventura de conèixer exposicions. Una exposició que es diu Foto interpreta la duració. El, Carre, el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà i març i dins el cicle L'Aventura de Coneixer exposicions, l'exposició de fotointerpreta foto la, la duració de Paco Herrera, fotògraf. Avui, de 10 del matí fins als 9 del de vespre. L'exposició romandrà oberta durant l'any 2011. L'entrada és també gratuïta. I si ara ens trobàvem a Can Fabra, un altre lloc on podem anar ara mateix és al barri de la Sagrera. I allà trobem una exposició dels treballs dels tallers voluntaris al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca. Doncs sí, al Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us ofereix entre avui i dimecres una exposició dels treballs dels tallers voluntaris. La mostra dels treballs fets són dels assistents als tallers de pintura sobre roba, labors, bijuteria, manualitats i patchwork, L'exposició és organitzada pel professorat dels tallers voluntaris del Centre Cívic de la Sagrera. Avui, de 4 a 9 del vespre, i l'entrada és gratuïta. I si a ara a la Sagrera, anem cap a l'altra banda de Sant Andreu i trobem un vídeo recull de la història del barri del Congrés Indians. La història del barri del Congrés i els Indians, a través de 12 testimonis instantànies, és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians, que s'acaba de presentar als veïns i que va començar l'octubre de 2009 amb un procés participatiu. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques del barri. A més del vídeo, algunes imatges també es poden veure en una exposició que hi haurà fins al mes de març al casal del barri de Congrés Indian. Doncs Hem de dir que si voleu entrar en contacte amb nosaltres tenim un número de telèfon que és el 933456454. Que també tenim un mail que és informatius@rtv-mitxea.com i que si voleu estar connectats a la informació local de Sant Andreu les 24 hores del dia tenim un, uh, un blog que és tot un poble pontbloguespot.com i allà trobareu els diferents programes que anem realitzant en aquesta casa. Qualsevol hora doncs, va bé perquè us connecteu en aquest blog. I nosaltres continuem ara fent una mica d'agenda dels actes que es realitzen als nostres barris. Parlem d'una exposició de quadres a l'oli i aquarel·les que es fa al Centre Cívic del Bon Pastor. El Centre Cívic del Bon Pastor, a la plaça Robert Gerard número 3, us ofereix de dilluns a divendres fins al 24 de desembre una exposició de quadres a l'oli i aquarel·les a càrrec de Bernardo Gago. L'horari de visita serà de 9 de la nit fins a dos quarts de 10 del vespre, perdó, 9 de, de del, del, del matí fins a dos quarts de 10 de del vespre i l'entrada és completament gratuïta. Molt bé, i parlem ara d'una exposició itinerant que es realitza del Pla Sant Andreu Sagrera. El material de l'exposició, composat per les maquetes del Pla i plafons explicatius de l'obra, explica visualment la transformació que ha suposat la implantació del Pla Urbanístic de Sant Andreu Sagrera. Fins al 5 de gener es podrà visitar el material de manera estable al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer Segre 2432. L'estació de l'AVE de la Sagrera serà un equipament ferroviari de referència per a Catalunya, amb una superfície de 320 metres quadrats, estarà soterrada i comptarà amb un intercanviador que organitzarà el trànsit ferroviari de l'alta velocitat, com les rodalies, les línies de metro 4, 9 i 10 i l'estació d'autobusos urbans i interurbans. Segons els càlculs estimats, més de 90 milions de passatgers faran ús de l'estació. Ateses les prevencions, el 2015 ja podria entrar en funcionament. El projecte, més enllà de l'estació, millorarà la comunicació entre Sant Andreu i Sant Martí, ja que les obres transformaran tot el corredor ferroviari en un parc de 3,5 quilòmetres, eliminant definitivament la barrera de les vies, a banda de preveure la construcció de nous habitatges de protecció oficial i equipaments i oficines. I per últim, parlem de l'exposició commemorativa del 75è aniversari de la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra. Situada en el cor del barri de Sant Andreu de Palomar, la Biblioteca Ignasi Iglesias es va inaugurar la tardor de 1935. En el seu 75è aniversari us convidem a conèixer la seva història. Ho podreu fer acostant-vos fins al 31 de desembre a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra. El recorregut el farem a través del Diari de la Biblioteca i constatarem que la Biblioteca ha estat sempre producte de la voluntat i l'esforç de les veïnes i els veïns del barri. Molt bé, doncs d'aquesta manera arribem al final del nostre programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Cristina Solini per la seva presència. No, bon dia. També a Mireia Gutiérrez, també moltes gràcies. Bon dia. I a Ana Preses, també. Gràcies i doncs, bon dia. Amb elles dues ens retrobarem demà i eh, també amb Xavi Álvarez, que sense la seva presència, evidentment, en aquest programa no el podríem fer. Així que eh, moltíssimes gràcies a tots i fins demà, que passeu una molt bona tarda.